Розпачливий крик переріс у рев, адже попереду неухильно наближалися повстанці, яких повів в атаку коноплянко. Ситуація для Червоної Сотні справді була жахливою. Козаки з обох боків рубали несамовито. До заніміння рук. Та на цьому бій не закінчився. На ліве крило повстанців із грабового ліска несподівано налетів інший дивізіон. Залишивши коноплянка тримати оборону, Орел зі своєю чотою об'їхав декілька хат хутора. Хвилина на рівняння, і скопита чота кинулася на червоних. Поки вони зорієнтовувалися, з десяток їх вже впало під козацькими шаблями. У цій миттєвій атаці Гальчевський, прочищаючи собі дорогу до енергійного Кацапчука, командира дивізіону, зарубав п'ятьох рядових. Не минула шаблі і руда голова командира. Її орел розколов майже навпіл, а тут ще долину вигук коноплянка – вперед, слава! Червоні пішли в розтіч і врешті зникли за горбом. Здобуті владівці коні під час бою помчали за ними. Шкода було праці, та що поробиш? Червоні, задовольнившись тим, що відбили близько 90 коней, та свою тачанку з кулеметом вже не переслідували повстанців. Козаки ж, хоч і втратили цінні трофеї, теж мали підстави для непоганого настрою. Головне, що в бою ніхто не втратив товариша. Було лише два поранених. Піднімало бойовий дух і те, що два полки кінноти не дали їм ради. Навіть повстанці лякливої вдачі, які не брали участі у бою, і ті були корисними. Вони втримали та зловили кілька коней. Добре й це, втомлено подумав Отаман. Всього нарахували 15 трофейних коней. Та особливо Орел був задоволений бойовими хрестинами підполковника Коноплянка, адже на нього він неабияк розраховував. За бунт проти рідної влади. Хоча Орел перебував у безперервних боях, але таки знайшов час заскочити у пашківці, щоб покарати керівників так званої Пашківської республіки, які вписали одну з найганебніших сторінок в історії України. Коли наприкінці листопада 1919 року уряд УНР потрапив у незавидну ситуацію і під натиском Красної армії змушений був тікати до Старокостянтинова, залізницю проскурів Старокостянтинів, обсіли анархічні загони Пашківської республіки, які не визнавали жодної, крім своєї влади. Український уряд було принижено. Його змусили підписати договір з сільськими дядьками про перепуск разом з військом через Пашківську Волость. Однак вічі жителів Волості не ратифікувало цього договору. Врешті-решт величезне майно армії УНР, в тому числі і вагони з гривнями, потрапили до рук більшовиків та анархічних юрб селян. Ця історія дає змогу уявити, зазначав Юрко Тютюнник, який був авторитет центру в масах. А можна було підтримати цей авторитет, наказавши військовому командуванню ліквідувати пашківців. Одержавши такий наказ, я міг би його виконати. Були для того засоби і бажання. Такої ж думки дотримувався і Яків Гальчевський. Він був переконаний, що село Пашківці ніколи не увійшло б ганебною сторінкою до історії українського визвольного руху, коли б сильна карна експедиція приїхала на терен республіки та щодесятого бунтівника розстріляла, а самі пашківці та довколишні села, які підтримали бунт проти директорії, зрівнялись з землею. На пожарище, на думку Гальчевського, слід було б поставити величезний хрест з написом «Село Пашківці за бунт», проти рідної влади, зметене з лиця землі, і назва його зникає раз і назавжди. Палити село вже не випадало, а ось знищити ініціаторів заколоту проти української влади ніколи не пізно. Каральний відділ Орла оточив пашківці. Отаман наказав арештувати кількох членів так званої пашківського республіканського уряду та злодіїв, які грабували транспорти уряду УНР. Всього вісім осіб. Слідство довго не барилося, суд також був лаконічним, як і розстріли винних над ставом. Завербований поет Після того, як Гальчевський і Байда у Зіньківському лісі завдали поразки кінній бригаді 1 дивізії «Червоного козацтва», Комдив-2-дубовий, напевне, зловтішався. Справді, якоюсь мірою невдача його друзів-суперників з першої дивізії була виправданням власних безперервних поразок. А подільська повстанська група ще раз довела...